Отже, ти, Ірена, щоденні експерименти давали почуття захищеності. Він самотньо трудився у Келії, ретельно розкладав на елементи історію людської музики. Його класифікація була не менш детальною, ніж середньовічні трактати з ангеології не менш підтвердженою, ніж дані про елементарні частки у сучасній фізиці. Він розумів, що хоча Грааль вже втрачено, його можна віднайти, бо насправді він є скрізь і в усьому.